قرآن محترم وردن کو دو مولانا عزیل اللہ صحیب دو را تفسیر قرآن دا اکسو اکیس نمبر کیسد جو مسجد امیر مویا محل لا خرط اک سوال در کی اس ستمبر دوزارات کی شعر دید ملاوی دو پتی ایسا سنت کیسد این سیڈیز مرکز دکان نمبر تاییس عبد الرحمن پلازان از مین چوک جنگیر اور سوابی پروپریٹر انوار شیف توحید موبائل نمبر زیلو او بیا لنمائش دا پارا حرام دی و جعلو الملائکتا او دیگر دای ملائکو آکسان چه دا بندگان د محربان باچا دی ایناسا لنالاتا دیل چاوے چه دا لن دی اشہیدو خلقا ہم آیا دیلی دلی پیدایش دا دی ست اکتبو خامخال کلکی گی بیان دا دی او دینا با تپوسکو لشی و قالو دیوائی لو شاہ الرحمنو توک وخاږي د مہروبان بادچا منبر دی باد عبادت نو کړې ني ته لرا په دی باندې دلیل نه دي ما ګرځه تو خبرې کوي آیا ور کړې مونږ دی کتاب ما کې د دینا نو دی پاري دلیل سي نه دي ذنل فر دي و مونږ دا خپل مشران په رواني نو په سورت زخروب کې په دي حوامي مې سبعاو کې شبهار د پکولو درې په یو سورت کې تلور په بل صورت کې یو په دي صورت کې قدیمون ذکره بلو چې دی لات الله پاک پښتور نپری دي او سورته حم م اتجدہ کې دری شبات او داغې جوابات ذکر کړیو بیا ورپسې سورته شورا کې تلور صبحات او داغې جوابات او سورته زحرف کې بلا صبحات چموغا غیر اللہ ذکر امدد کو چې دوی لاس الله تش نپریږي په دې صورت کې درے دلائل عقلیه سلوور دلائل نقلیه او یو دلیل وحی ذکر کو هر کله چې دلائل عقلیه ذکر کو بیا د مشرکین او حال ذکر کو وجعلو له من عباده جزءا چې دی ګور الله لاله د الله بندګانو نه هیته مقرر کا او دی وای چې الله تبارک وتعالى ځان ته لونه ګرځول دي دا هی جواب ذکر کا چې ستاسو خپل الله حالت دي چې کله تاسو لاده جنې زیر درک لښین خپل په غصه دا د زنانا ذعيب جنس دی نو تاسو سره انګي د ذویب جنس الله ته نسبت کوي آیات او سر پدی خبره دلیل دلیلشتام نو اوس پدی آیات کریمه کې د مشرکانو دلیل ذکر کړي چې کلا داغینه مطالبه او شو چې آیات د مشرکانو سره س کتاب راغله دي اخر دی ولې د ملائک بنات الله غني نو پدې آیات کریمه کې دلیل مشرکانو او سرنګي چې د هغه مشرکانو دا دلیلو نو دا دلیل پدې دور کې هم د اهل شرک او د اهل بدعت بیا بل قالو ان وجدنا اباءنا بل قالو بل کې دی ویلا ان وجدنا اباءنا موږ مونږ دي على امتين پیوته قبان دې مونږه خپل مشرانو په طریقې قبان دې روان یو او حضرت شيخ القران رحمت الله عليه اصول السنه لرد البدع پې کې ذکر د بدعتانو دلایل ذکر کړي چاږي د خپل بدعات او د جواز د په رقم دلایل ذکر کړي یو دړي پګه دا ذکر کړي یا اغاد خپلو ناقار مشرانو پیروي کولا دي تړون تقليد وي ان دي تقليد ان وجدنا اباءنا انا امتينا بلکي مونږ مونتقل دي خپل مشرانو على امتين پيو طريق باندې دلته امت معنا طريقا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ هَوْ مُنْغَدَائِهِ فَقَدَمُنُ يُرَوَانَمْ سورة بقرآ آیت نمبر ایک سو ستر سورة <coughs> البقرآ آیت نمبر ایک وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وإذا قيل لهم چهرک لا اويل شدويتا ذا ذكر کی زجر باستدلال الباطل داغیا ناکار دليل ذكر کیا وإذا قيل لهم چهرک لا اويل شدويتا اتبعوا ما أنزل الله تابیدار یو کې د اعث او چې الله دې را لګلی سنت تراشه ما انزل الله چې الله دې را لګل دي کو وحي او کو غیر متلو نو دي سوې ترته مې سنت تراشه قالو بل نتبع ما الفینا عليه ابانا نو ایدی بلکی مونگا منتلی دی بلکی مون تابیداری کو د اغه چا چې مونگا منتلی پای باندې خپل مشران او خپل پلان کې پسراون یو اوسو راتوې ګور قران کې داسې حدیثو کې داسې دېنه مون بابا جی به داسې کول نو هغه ته بابا جی د قران سر او سونه سره برابر اوا لو کانا اباهم لا يعقلون شيئا ولا يحتدون تو د په قران کې آیاتونه ذکر کړي چې قران دا ټول خلقو ته پار راو ولي الله دې دا تور قران زګه دی دغه مونږ بابا جیبا وېدی چې څوار لسلم منی کړي نو قران باندې زګه نو دا قران کې چې الله دې دا قران زګه هر یوته نې زګه او لو کان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يحتدون اگر کم شراند دی د پائیسا او نو پسا ملارانو سورت مائدہ آیت نمبر ایک سو چار سورت نمبر ایک سو چار وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى دلتی لگ وضاحتو کو چه انزل اللہ و الیلی رسول یعنی قرآن و سنتهم و اذا قیل لهم چه ارکلا اویلی شدویتا تعالو راشی الیلی ما انزل اللہ و الیلی رسول قرآن و سنتا قالو دیوائی حسبنا منتکافری دی ما وجدنا علی آباءنا چی مونگا پای خپل مشرانا دا مونگ مشرانو بدا سی کولنو پیتانا تپوس کو مستا مشران سوکو تاقپل پلار نکا یا دے او کنا مخکنی بیا علیہ السلام یا دے نستا دا طریقہ کپا غم کدا کپا خادے کدا ستاکم دا رسم و رواج دے دا خططول دا قرآن و سنت دا انبیاء علیہ السلام کې کے دا بیاستا مشرانو کڑی نو نوستان مشرانو را چایت تے باکڑا خود دا اندوانو بیکڑی نو تا اندوان پل مشران گنی قالو حسبونا ما عجدنا علی آبانا اوز دیر زنانا دا سی تا وقت وی گو سنت که دا نش دا چې دا جامعه باتا استعماله او دا بنی استعماله دا رنگ وی نش نی جامعه دا مونگ مشرانو چا دا ندی استعمال کری دا په مونگ خیر نره دی او کومون غشین لباس واچو ته بیا موږ را به خير دی اوس پیرواله را دي ته داسې مکهونه ته مشره وړانده کار نه کړې ته په قرانه او سنت کې هم نه راغی نه دا چې من راغلی نه الله یوسیت حلال ګرځولی تی رضا نه حرامې دا غشیر کې پیلې دي وا اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول قالو حسبونا ما وجدنا علی آبانا ریوائیو کافی دی مونگ لرا آج مونگا مندلی پایقبل مشارانا سورت یونس آیت نمبر ایتر اگو سورت یونس آیت نمبر ایتر التم ذکر کی سورة یونس عطاو یا ایم نمبر آیات چهرکل موسیٰ علیہ السلام دے خلق الادین بیان کا قال موسیٰ اتقولونا للحق لما جاکم اصحرن حادا ولا یفلح الساہرون قالوا و فرعون يا نو اجتنا اي موسى و هارون تاسو راغليې ممتا لتل فتنه چواړوي مونږه تاسو نه چ مونږه مونږ دي په قبول مشران مونږه مشران د دیناله اوسبويو مړه زول دین راتینګې تاسو نیو مليان راوتی دي او دی س نه نوی مسلې شروع کوي دا په مشرکانم مو مشرکانو م دا خبر وکولا قالو اجیتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا قالو ندي و ايراغليتممتا چواله تمونغا داسن چمونغا موندي په خپل مشرانو سورته اعراف آیت نمبر 28 وګورئ سورة آراف اتیشتم نمبر آیات وَإِذَا فَعَلُوا پَاحِشَتًا چِقَلَ دُوِقَي سَبْتْكَارًا چِقَلَ قَيْدَ بِحَيَائِكَارًا قَالُوا دِوَائِ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا مُنگا مُنْدِلِي پَدِ اَخْفَلْمَشَعَانَا او اللہ مُنگتَ پَدِ احکم کَلِي کم خلق داوی مونږه بابا جوړ کاکاجي په روان یو قول توایا ان الله لا یمرو بالپاشا چلا حکم نه کای د کار د بی حیا الله په بی دینه حکم نه کایو دلته ذکر کایو بل قالو بلکی دیوایی انا وجدنا ابانا مونږه مونږ د دې على امته امت, امت پکړو مانو سر راضي په قران کې دلته مانو طريقا و انا على اثارهم مهتدون او مونږه د دي په قدمونو باندې روان یو وكذالک مارسلنا من قبلک دارنګې ندلیګلی مونږه مخکستانا په قریهتن اسکلی کې منذير یو ير اور إلا قال مطرفوها مگر داوی مالدار ویلدی تسلی ذکر کوي اے نبی دے صلوات و کلم چې مونږ یو علاقی والا تا یو حد پرت دی یو یرا ورکون کې ملګری لړمبی داغه مالدار را پورته شیوی او غوی وزور دین را دین کې الا قال مطرفوها مگر ویلدی مالدار داوی ان وجد نه آبانه الله عمتین موګه موندلیدي اخل مشرران پهیوتقا و نه الله آطارم مختدون او موږ دای په قدمون روانو کاله اووب لپې غمبر او لووج په کوم اگر که زرا غلی تاسوه په زیاد د چه تاسو پی مندلیف والمشاران ایباوی ان بی ماور سلتم کافرون مم پاقصو چه تاسو رالی گلیشی بی انکار کاؤ فان تقمنا منم اللہی مندین بدلو آستا او گورا سرنگیو انجام دا مکذبینو ویس قال ابراہیمو واقع دا ابراہیم علیہ السلام زکر کئیو چو گورا ستاسو مشرحو ابراہیم علیہ السلامو ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام دا غټل قوم اپ شرک مبتلا او لیکن ابراهيم عليه السلام بيان اعلان د توحيد کړو غوول مشرپشن طلبیا غوول دانه د دا خپل پلار ازر تابيداري کوم بلکې ابراهيم عليه السلام تین داو د خپل پلار نه اعلان د بارات کړو اذ قال ابراهيم لابيه چکه لوې ابراهيم عليه السلام فلفلار او فالقوم تا انني برا زبي زارم دا آغا سو سوچ ته عبادت کوي نوګو رستا سنی کو ابراهيم السلام او اعلان د برات کړو اته په لار نک په سره وانه ما کار کار بابا جی په سره وانه مګرا الَّذِي پهتونی چېې پ کړی ما په نهساد او ماتهلار خي وجهله کلمت تم باقیه او پې کاله دا فِي باقی في عقببي پالا داغ کې د دپاره چې دی را پهشي د ګمه عاب بل متاتو آب او هم او ددي مشرانو ته تر دی چراغلل دییت حقکوقرآران او رسکاره لمما جاوم حقکو او هررکله چرا لدي ته توی ده هررکه چرا لدي ته حققرران قالو دی حذا سرون دا جادو د اومونږ د دی نین کار کووه و قالو او دویویلله لوله ندله حاضلقرآو راجل من قیتې حاضیم دوی به چې په مقاو طب کې د پې غب نه مالدار مالدار خل شته په ی داقرآو نظرې ده ځکه منکرینو سبب د آزمت او سبب د نبوت دا مالداریې ګځوله چې کم کس ډیر ماللوالله دی دا به عظیم کسیې چې کم کس ډیر لېماللو حالله دی نو په کار دا چې وهي ا غطاتله بهله وقالو اوی البدی لولانو الزلا ولنشی نازلی ذلی دا قرآن اللہ جرن پا یوکسو من القریتینی دا دی دوکلو نا چلوی دی مکہ و طائب کلوی لی مالدار شتا ایتاو لین نازلی گی اهم رحمت ربکا ایادوی تقسمی رحمت دا او دا دنیا خود ذریب چیز دی نو دې دا آئی تقسیم کیا او د دې رحمت دربه هغه تقسیم ور دي پرای باندې نه دی الله ينحو قسم نہ بینم نحنو قسم نہ بینم تقسیم کړي د دې په میاسکه معیشتاهم سامان د ژوند دی په له دنیا په دنیا کې او پور تکړی موږ باز ولر دینه د پاته د باز په مرته بوکی دغه پاره چونی دي باز د دینه باز ولر خدمتګاران دا رات به اشتراکیت او پاسو شلزم باندې چې کم خالق د اشتراکیت قائل دي چې دا ټول خلک د په مال کې برابرۍ فارث کې د برابرۍ د نشي کېري الله ما بعد دغه پورته وال ور کړ په بازو شداباز داباز خطمت کهیو بازی اللہ زمی داران گردو لی بازی خلق الله زمی داران گردو لی بازی خلق لواران بازی خلق گلکاران بازی خلق نور کهتبوالا اوز قدردول خلق مالدار شے ویطالب د کورنا چا جوړول لی ټول خلق مالدار شے ویطالب د گوجونا چا جوڑو کدا ټول خلق مالدار مالدار وی بس مال ورثروي بیا پټو کدا مهنت چا کو دا, دا الله پاک دا دنیا دا نظام په تفاوت باندې جوړ کړی لري او رحمت ربیکا خیرن او رحمت درب غردي مما دا مم سنا چې دا خلق کی جمع کایو ولونا او چرې نه وی دا خلق یو ډول پک الله د دنیا خو هیڅ حیثیت نشته الله واي ما به ټول خلکو تا دی دي کافرانو تا دا کورونا د دېدا چتونه د سروز ورو د سپینو زرو د دېدا پاونیو می جوړ کړي وي د دېدا کټونه دا ارث خو بیا به دا خلک په کوپر راځم کې وي په کوپر یشت یار ولولا ان يكون الناس کله کله مسلمانان وینا مل خدا کوم د پاکستان تران د امریکې په پیسې وبډالري بشي کنه مال خو ډیر شي کنه نو الله وای کړه د دنیا ته حیثیت وي د ما په لې د دنیا د مال هرڅه ما باندې کو پار او تا دا کورونا د لريچا تونا د سود سپین جوړ کړی بیا خلکو کو ډیر اختیار و ولولا کچره نه جوړې دي خلک یو ډله په کفرا له جاالنا نوامه ما بګزول اچتهیک پروچین کار کوې د میروبان بایاانه ل بیم دپاره د کوټو داغېڅکو چتونه د سپنو نظررو اوپونې چې پایې بې وخیجي ولی بوې هم او دای کورونوله درواځې و سرو را کتونونه شغلي کې کی ديتا کیا ویه الله اذا ارت و علماء شروع او د سپین جوړ کړو خدای الله فنید خدای دنیا ته حیثیت ته ده نه حدیث پاک کراضی نبی محترم صلی الله علیه وسلم فرمای لو كانت الدنيا تعادل عند الله جناح بعوضه خدای الله فنید دنیا کی مد د یومد د وزر برابر وي الله با کافر ته یو ګټم نو ورکړي په ته الله تبارک وتعالى په دې دنیا کې مد مد د ودر برابر نه کم نه ښا ر ډیر کمکه خلک د مد د ودر د پاره خپل خوږی خوږی رښتې د مد د ودر د تر وژني رو وژني پلار وژني دې دافه یا لچن خلښتا دنیا پارت خلښتا چې په لګیر دنیا محبت را ده نشوي کپلاری چر تا بیمار دی اسپتال کے داخل داکٹر تاوئی داکٹر سے دزا خورو انجیکشن والاوئا دی مل جی چیز جیدادی منتا پاتش دنیا خوی حیثیت نو او دا کپلار او دا کرونا دا خدا سے رشتاو دا ملاوی گینا وزر خروپا ورکڑی بمیوس رزارا وین کل دالکا ندیدہ طولا مگر لگ مزید جند دنیا والاخرتو عند ربك للمتقين واخرتو ورضي بني ذر بتا د پاراد پریگارانو ومي ياشو چا جس ترگي پټکي وه ومي ياشو چا جس ترگي پټکي د ذکر د, دَ مهربان باد شاهنا د قران نه لیک اعراض کو د قران نه سترگي پټکي نو الله يسه نو قيد له شيطانا جو بئو لگو مندپس شیطان نو که شیطان انسی دی او که شیطان جننی دی زکا حادیثو کرازی دا قرآن کریم دا مضبوط قلا ده استا دا قرآن سر تعلقی استا پڑھ لکی دا قرآن والاقی دیئر تبرا شیطانانو نمحفوضی که انسی شیطانی که جننی شیطانی او که تو تاوڑک زیع ورکی او که دا نه نتاستر گی پٹی کې اراض د قران نا دا سبب دی چې دی انسان په بیا شیطان لګي او دی انسان په شي شیطان اونګي نه به ولا گمراه او دا لګي ار بیا سبب د عذاب دی دغه په قران کې الله برکت اچولې دي او قران په واجب تر شیطان د شبهات نه محفوظ دی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ لو قيد له شيطانا جوبه لګو مونږ د پښې شيطانا په هو له قرين دا بيد رپار ملګري و اينهم لېڅ دونه یقینا د شيطانا کینسي له جني کپار شکل کی خدا شيطان چې خلق د قران نار خلوته قرآن تمزه دا چل دی واه چل دی وی تاسو کله سوال لسه علم کوي چې قرآن ته دې او ما را سپته او ما غو پټاړي خو ګومان کو چې ته خډیر برګه او ته خډیر ولي او چې تا ما ته وی چې قرآن تمزه اوس را ته پټونې ته کو شیطانې او انسی شیطانې و انهم لا سدونهم ان او کې نند شیطانانو بندي دی خلکو یاره دا قرآن نا خلق دا قرآن نار لیا دا خون نار کتاب نه نا خلق بندیا یا سبو ناو دی گمان که چی دا پسامل آر روان دی زان بانی گمان که چی منگ پسامل آر روان دیو بورا گمراهی پا دوک اسمارا یودا سی گمراهی دا چی گناه و تا گناه کاری یودا سی گمراهی دا چی گناه و تا گناه کاری دی انسان تا باللہ زرد توبی توفیق نصیب کی زکا او گمراهی که فروض او یا اللہ پاکتا مانا دا گناہ کی گی سرگی میں غلط استعمالی گی لاسونا اخپے غلط استعمالی او دی پیمانا دی چی اللہ دا دا دا گناہ کم ظلم کم یاو دا چی گناہ دا نا ثواب کارخ کاری کئی گناہ خلق بندی دا قرآن دا در سنونا او دی او دا غد ثواب کاری کئی بدعات رسمونا رواجونا پائی کیولا سوافکاری سورت کحف آیت نمبر ایک سو چار گو رئی نمبر ایک سو چار التم ذکر کریا قل حل ننبیوکم بلاغترین آمالا قل دیتو آیا اے نبی علیہ السلاما اللو نبي و کوم آیا خبر کومون تاسو له په باه د کې چې کمم کس عملې توانی <اللزینا> دی نا دوله ساوم کسان چې بربادي کوش ددي په جدونیا کې و هم یا سبونه او دی ګمان کو یا چې دی کويعمله دیګمانې جمون خاعمل کوو علیک هغه عمل مبنیفه قران او سنت نیو هغه خپل رای سره د اندوان او رسم ریواج کئيو يهوديان په طریقه چليږي او خاطوي خلق د قران نه بنده یو او دا ادله المبتديعين ني د بيدتيانو دلا علم دای یو کار خو نه دي او دي ورته خويا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا او دی گمان کدي چی دی خامل کئیا وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ او یکنم دی خلق بندئیا عَنِ السَّبِيلِ دَقُرَانًا وَدَا شِيْتَانًا عَنْدِي وَيَعْصَبُونَو دی گمان کئی چی دا قسم دا روانم حتی اذا جاءنا تردیس چی راشید منخواتا هل تبتو ای بیا حتا اذا جاءنا تردید چراشد منخواتا قالا نو عیب دے یا لیتنا حیر مان دے هل اذا جاءنا تردید چراشد منخواتا کالا وایبا یا لیتا حی ابسوس حی ارمان بینی و بینکا بود المشرقینی جی دماؤس تامیس کے لر والی دا مشرق و دا مغرب پبیس القرین و تا ناکار عمل گره وی ال تاوی تا خوڑیر ناکار وی خواه ال تاوی تاوی و تاو دا قرآن نارو ځبه قرآن ته علما دورا سبکو تا سره د ملاقاتو ملاقات تا سره قرآن نوالو لوم چې مده قرآن ته تا, تا خو پینزل له اوصوار له علما ګورنه دي کړی او مذهبي خوا ته دا چللی هغه چللی نو تا خو زما ډیر ناکار عمل ګری وی اشاره پکې د خ او د بدتمیز په قرآن سره کېږي تا د صفاق قرآن دا کوي چې تا د قرآن نه بندې یو تا ته الله تعالی څخه عقال درکړي چیتا دا نه نا بندریتا قیامت پر بتیدا دا ماڑیر ناکار عمل کرے حتی اذا جانا تردیتی راش ممتا قالا دیبوائی لره والی ده مشرقه و ده مغربه فبیس القرین تو خو ناکار عمل گره یا وَلَيَّنْ فَاقُمُ الْيَوْمَا وَلَيَّنْ فَاقُمُ الْيَوْمَا خیرگی اس تاسولا پیدا ندر کئی نندزا دا ارمان دا زمیر پا لَيَّنْ فاقُمْ کرا جی دی اگر دی ارمان تا ولن ينفعكم اليوم او تاسولا بيدن درکې ننرزدارمان اذ ولم تم چې کله تاس ظلم کړو انکم فی العذاب مشترکون او زه تاسو عذاب کې ګډ وډی یی افا اندت اسمه او ثم آیات اور اول کوليشی اسمه یا هدایت کولش وړاندوتا یعنی آیاته هدایت چاته ورکولشی وامن كان في ذرا لمبيل او سوق چري په گمراهه تا رکھے وا ان نذهب نبيكا نو کي چري مونگا بوجوده لران مونبر دينا بدلا غستون کي يو او الذي وعدناهم یا با او هی مون تا چې مونږ سره دکړې دا وا ان علی مقتدرون مونږ قدرت لرو پس تم سیک بلذی کا هی بعد تجیب عادت تسلیه تسلی ذکر کا اوس تجی ورکی چې خلق منیو کنه پس تم سیک بلذی او هی بس کلا کو نسا اراج تاله و هی کولشی فترم سے تمنگولیو لگاوا چتار دکم سی دوهی کی بس تک لگ پدیا اینکا لا صراط مستقیم کنن تے پنے غلا را دا قران کریم پدی بانزان کلا کول دانی غلا ردا وا ان نو ذکر او یقینن دا قران دا لستو او دا عمل کولو دا پار دی ل ذکر الک لک ذکر او قوم تار پار یعنی دا ست دا لستو دا پار او ست دا قوم دا لستو دا پار دا عمل کولو ست دا پار او دا عمل کولو ست دا قوم دا پار دا بیانولو ست دا بیانو ست دا پار او ست دا قوم دا پار وَسْأَوْفَ تُسْأَلُونَ زردی تاثنه با تپوس کولیشی دا نیامت دا قرآن بارا که با تپوس کیشی علی دون الوی نیامت میں در لگلیو تار دا نیامت را غصتی نوو وَسْأَلْ تَپوسُكَ اے نبی رسولاما دا آغا چانا چه مخ که مبسانا پیغمبران لیگلی پیغمبر دا مخ کنوان بیو نسنگ تپوس کی وَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ اے نبی رسلاما تا تپوسو کا دا آغا چانا چلی گری ممکستانا دا پیغمبرانونا یہا ہو دا حکایتو دا شپیر اسرا دی و کم اشپا چی اللہ تبارک و تعالی نبی رسلام میراج تبو تلی ہوا نو پا آغا شپابان دی نبی رسلام تا اللہوی تر دی نور انبیاءو نا تپوسو کا وسل مَنْ رسله مِنْ قَبْلِكَ کا میرس نهله تپوسو کا دغ چال ک تپوسو کا ا بیالی سلام من دغ چاانه چې ګلیمونګ مخکستانه د پې غمبرانونه یا وسل کووب من, من رس دغه مخلو کتابور نه وَأَأَلَمْ أَرْسِلْ مِن قَبْلِكَ مِن, من رَّسُولٍ أَجَاءَ النَّاسَ مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ كَأَيٍّ غَرِذُولِ مُنغَا تَمَهُرُ بَان بَچانا إِلَاوَ نُورُ خَدایا جِدَ ای عبادت کولیشی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتٍ وَالدَّلِيلِ النَّقْلِي ذِکر کِی دا موسی علی السلام ما کې دی صورت کې دلایل عقلی ذکر شو او دلیل نقلی ذکر کړئ یو وَلَقَدْ موسا به نه په ت ک سره لزلیمونږ مثال سلام بیاياتې نه پهپلو موجزو سره په غَتَا غټانو قداغته په کاله و موثالسلام ځیم پ غمبر د سرهبل ر د مخلو کات نه پهما جاوم چررکل رالو مثال سلام دیته بیا زمون د لالو سره او دغه وقت د وما نري من ايه او نخدلم دريسه معجزه الله اكبر من اختها ما غر غت و دمل كريا غينا الله چې کوم معجزه مو ته هوله د ډنبینا با غټوا کو دي بیا م نل واخذنا بالعذاب يغنيول دي له پاسه ابسرا اليمن بسداغان راستي لا لهم يرجون دي افاراج ديو غر دي دی بویه ایوها الصاهر ایجا جگرا یا صاهر د دی پاستلاکی عالم ته یکو یا کثا چتا سره کم رب وعده کلم د پارور والا کنه صاهر په مند عالم سره یاد نهایت د جہل نا خپل عادت خو نه پریوی یا ایوها الصاهر دولنا دی وی الاجا جگرا او والا د مونږه پارا رب بکه د خپل غبنا بما هده عده کا په دیواده چېواده کړې تا سره ان له محتدونمونږ بهدات کو کوو فلمما کا شفنا اوم عذابه چې کله مونبا د دو لرکو عذابه ا به دوواده مع توولله اوواده به دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا الله پاک نور سرتونو کې ذکر کړي وو اللہ فرمائے کہ امام موسی علیہ السلام تھا ہم معجزات ورکو بارنگی او فرعونیان په مختلف عذابونو کې مبتلا شو چې کله مختلف قسم عذابونو کې مبتلا شو دی برال موسی علیہ الصلات والسلام تا اے موسی علیہ السلام ته ده رب نسوالک شمو نداء عذاب لر کی مونږه بالکل سم شو لکه تاسو سوره اعراف آیت نمبر 130 وګورئ په فرعونیان او ذکر د عذابونو او دا داد موسی علی السلام معجزہ موا ولقد اخذنا آل فرعون بسنینا یقینا اني والمغ فرعون یا نو فقحتر فقلو نو د سوکلی سرا پکم والد می او سرا لومبي عذاب چې پیر angle وکاله په کاه ترالو چې کاله قامت پیرالو دی براله موسی عليه السلام ته اے موسی عليه السلام منتوبو باسو ذربنا سوالک اے موسی عليه السلام ته ربنا سوالک منتوبو باسو چې کاله به دا عذاب لري شو نبيابه ګناو کا ورقطی ایت نمبر 103 کی سوغورئی بار صلی اللہ علیہ وسلم طوفانا والجرادا والقملا وذو فادع ودم ایت مفصلات عذاب پرالو د قحط د دی باغونه خراب شو دارانگی بیا دریم عذاب پدیبا نرالو اغا طوفان پرالو د شری مرزونو کې مبتلا شو څلو رم عذاب مول خان پیرالو والقملا پنځم پی عذاب په داس په غو رالو دي بیا راغې نه چغيوالې نبيابل غذاب په چندهان اورالو نبي راغې نه چغيوالې نبيابل غذاب په دبینې رالو سم په رونيانو عذابونه نو سم پاکستان وخا لکه سم چې د پاکستان کله نه شو روښوې دي هغه دوی صدر او وزیر چې ډاکټر خان وو خلق داغنہ جڑے کولا یا لا ظلم کی دا غنا پچيغو شو جړې کولا يا الله ظلم ته ادا پیدا کوي هغه ته رکو ناظم الدين په پاکستان مصلحت شو او چې کړه ناظم الدين رکو شو سکندر مرزا راي په پاکستان او چې کړه सिकंदर مرزا رکو شو نو دارانګي غلام احمد پرالو داغنارو تو جنال ايوب پرالو داغنا خلکو سر ټکاو يحيى خان پرالو داغه نا خلکو جلا کولا چې داس په ظالمو ریډولي نو بډو پیرالو بډو د ک बटو बटو پیرالو د बटو نه خلکو چې ویوالې خلکو ته روټي کپڑا مکان ورکو لغن خلکو چې ویوالو نزیان حق په مسلص شو لزاؤل حق نه چې ویوالې নবাব شریف سے پیرالو নবাব شریف سے وو داغه نا خلکو جلاګانی کولې کولې کیاو دو ارکی پی غلامی ساکسی براو چشمی بے پا پوزر پاس ای خیوئے داغنہ خالکو چغی ہوا بد نظرہ پر آلا داغنہ چغی ہوا لے چی اختیع داس پگن وڑی دو منگا ناری نیو که ملک بل ملک تزو خلکو دا چې ملک نراغلے چی پایی خضا مشریف کئی ہو نبیاء پی نواب شریف سی برا آلا داغنہ بیا چغی ہوا لے نبیاء بد نظرہ را لے نبیاء نواب شریف راغی. بیا په اخر کې دا پیروان رالو او اوس دی وته الله خیر کیږي زرداری سے بس کوي دا دغه د اریو ندی جڑا کوي بل داغه ناکار راوي وي وطن اس دپا پر شور هوگا اور پر منتحب ایک چور هوگا دارنګ دل ته ذکر کويا چې پدیبانې مختلف قسم عذابون رالو پدیبان ادیبوا دي ما ټولي ونا د فِي قَوْمِهِ قومی آواو کو پیرون پل کوم کې ی قالله پون ظما کوما ال سلی ملکو میں سره آیا د بشای د مصر سر ز نه دهله نهار او دا ټول لاانی جاریلی افله تویرون آیا تاسو نووي نه ام آخریر آیا غورم ک ذریتن ام اازان ته زغورای موقدا کن موسی علیہ السلام آیا دیداس ذلیل لے ولا یکاد یبین او ندینز دی چیخ کار خبرو کی فلولا ان قدا پیغمبر پکای رسول کلاوت ورو ور دول شی ملائک و سراشی پدی ترکی سره قوم تدین صادیکولا فلولا القیا علیه اثرتوم من ذهبا ولنرا وردی جدلا ا کڑے دسر زرونا لکہ دا پارث هغه بادشاہانو دا با سورو کળે چولی نو پکاجی دا تس کળે مړی دا سورو چولی او جاء ما ملائکتو یاولن را دی د تر ملائکا مخترینینہ تس پونه ام ام مخترینینہ چی پتا پونو کیا فاستخفا قومو دوکه ورقب القومتا پل پلکوم دوکا کو فتو اوه نو خلق دپس روان شو یکینا نم دایو کومو نا فرمان فلمب آسفونا لوی کلی چی منخفکو منم نامینم منگدوینا بدلوان قصطا فاغرکنا هم غرمی کدی لرا ٹولو لرا فجعلنا هم صلفا نو دامی اگردو صلفیان صلفا تیر شوینا منا اوی براد دفارد روستانو ولمب زوری بابن مریمان یار کلا ذکر شی زید مثلاً مثلا بتوري مثال مح کی جدال او عینات د فرعونانو د موسی علیہ السلام مقابله کی ذکر کو او زذ ذکر کی دا مشرکان او د نبی علیہ السلام سره حاصل دا چیکل بنبی علیہ السلام ذکر د عیسی علیہ السلام کو لو دارنګ مشرکینو بشور کو د ارور دیسه تذکرہ کیو مغفرت سره او درانګه هغه حال ذکر کوي او ولعما ذرب ابن مریم ماصلا اذا قومك نختار قوم منو د دې وجنه شور کوي او قالوا اودي و ايالهتنا خير اي ما بوذ مونږ ور و امرو ما ذربو هلاک نو ذکر کوي دوی تا تا خبر مگر د زد پا دی دا زمون الہ اذ ذکر ور تذکرے کوي بلوم قومون خسیمون بلک دا یو قوم دی جگڑالو ان هو الا عبدنا عنا لا دا الہ نیسی علیہ السلام ان هو الا عبد رضا مگر بند دی زمونگا عنا علیه ج مون فغینام کړي و جعلناه غرض للمغدلرا نمونه د پار د بنی اسرائیل والله اوشاو که خوښې زمونګهله جعلله مونب ګزلیو تاسو کې ملاک پهمکه کې یخلی پول تاسو په ضبو س دی و نهله المستا او یقین د ایثال سلام نخه د قیمت ده په ایثال سرام چ را شي اوبد دا قیمت بهقایم شي فله تمتون نه بیا شکونه کوی پهدي وَتَّبِعُونِي زَمَاتا بِذَارِيُكَ يَدَ دَنِي غَلَارَا وَدِنَ لَيْ تَاتُ لَر شَيْطَانَ تَاوَ پَارَ دُشْمَن دِخَارَا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ هر کلا چرالو عيسى لسلاما بِالْبَيِّنَاتِ پخارا دَلَائِلُ السَّلَام قَالَا اُو عِيسَى لسلام قَبْجِتُكُمْ زَرَا غَلِيم تَاوَ سْتَا بِالْحِكْمَتِ پَخْبُرُ دَه حِكْمَت تَارَا تَاوَ تُلَذَ دَه حِكْمَت خَبَرِي کوما په د جا او کوم خج توکم بل هکما زراغلیم تاسوله په خبرو د حکمت سره تاسوله د حکمت برې کومهوللی او ب نه او دخام مه خا بایان کوم تاته بعضې هغې تاسو پهې اختلااب کوي چې تاسو په ګممو خبرو کې اختلا دي دلهیان د پې دا کارو دا ن اختلابي ممسائل به نهجلو چې نپ کې ب م که چې کله ب پو کې کلهکی بوه فته پله اویری ک د الله نهوا تو او زماته بدار کو یا ان الله رببي ورب کومی کې نن الله د زماه بهستاسوهبه په بدوو د الله کویا او دادنې غلاه فخته لپل نو مختلف پیش شي ډواالې په میسپل مختلفې ډلې په میان خپل کې او ویل للي بس هلاکت دې آکاسانو تا چې ظلم وکړي د دا آزاد د اورې درناکه نا دین انتظار نه کوي مگر د قیامت شراب شیو ورتنا صافه دیب نه پوي کې ال اخلا او افغانستان په دغه رضا با د دینه د بار د پار شي دشمنانا او ټول دوستان نه غوري الا المتقين سوا د متقيان نہ چې کوم خلکو د بی دیني یو بل سره تعلقاتو د بی دیني کب شپه نو دا خلک بعد یو بل دشمنان شي احادیث کما راضی تفسیر ابن کثیر ذکر کیده حضرت علی رضی الله عنه روایت چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې دو دوستان به ایمانداری دو دوستان به کافرانی چی کلت پده مومنانو دوستانو کې د یو فودگیو شی یو افاد شي او اغلا ده غفودگی سره د جنت بشارت و شي شی چی څنګه مل شو او د تاویر شو چیار سارا پارا دا محل و دا محل دا جنت دا مزی دا مزی دی به ده بخپل دوست رایا چی خوا شی اللہ پا دنیا کی خودمایو دوستو او یا اللہ پاچا دما اغا دوستو مالک الدین خبره کولې د پرانه سنت خبرې را تا کولی استالو یرا له بیانولو ازي فخيره ماده کوله ما لګونه هونه نه ما ما مات به وی چې الله تبذو اخرت به قبر به حشر به وي یا الله پاکه زمانہ رښتو د ماغه مؤمن دوست محبوس ساتي د گمراهه نه هرره د گمراهنه کی او یا الله پاکه قلم دانیه مو تنوخه الله پاک بورتو فرمایي آ دیبو یال هغه اقتدار څنګه راځي شوې داسې دا غنم تر راځي شه اه پدې خبره بده تو ویلی شي کستا ملګری داسې څنګه ته تاوه وي چتاره د دین خبره کړي دا, دا قران او سنت خبره کړي دا دتخبر حشر اخرت خبره دلا کړي دا نو دارنګي چې کم تاره پارس دیدارا غره پارمږي بیا کله چې بده بل مرګري انتقال او شي د دروازه روحونو ماځه ماشي ایوبل تبوید دماسونه خپلګری وی ته دماسونه عزیز وی او ایوبل تربا محبت خبرې کوي او دا غبیدون بیدین دوستان او کم یو دوه وفاد شي او هغه له جهنم او د غذابونو خبر ور کړی شي ابویا لا پاګدا هو دما یو دوست ګره غره ته چې قران تمده چې تر سور سوار لسلمنې کړی تم هغه تر تعلق ګب شپ په و سره زیرا دین من زی کولما د اخرت د خبرونه من کولما بس دا دنیا را دنیا را پیسو د لالچ دا, دا خبرې وی زی پشر اما دا کو لما سالی ماغانو تا بوت لما وی شارون تا بوت لما دا خیر نیمان کو لما او وی ملا دا جان سوک را گلی سڑیا سوک دا نو اے اللہ پاکا زی خودی عذاب تا اور رسولم تا غتم ہدایتو نکی او تا اندارو ہدایتو نکی او دا سی عذاب تا ورکی چسنگ دے ما تا راکو او دی پاک بل دوت ملګری باندې څو غثیا او هغه باندې بلانات کوئی ملامت کوي به نو دارنجي بل حدیث پاک کرا دی کر دو کسان په میز کې الله لپاره محبت او تعلق کیو یو مشرقی کی او بل مغرب کیو الله بدوان د قیامت پرد باندې راځم کی دا یو د نیکانو خلق او تعلق دی او بل سره دا غی بارکه او احادیث کوم را دی حدیث قلتری وجب محبتیل المتحاب بی نهپیا اللهی زما محبت خلکو د پااره واجر دی چې کم خلک آپس کے محبت ساتی خو زما دپاره په دیندارې تعلق ساتی په یو بلبانې خج کوی زما د زارهپاره په پا یو بل زیارت ملاقات تی خو زما د زارپاره بل حدی سپات کې راځی بل حدیث پاک کے راضی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سواتن یو ذلوهم اللہو فی ذلہ یوما لا ذلہ الا ذلہو اغاوکا ساندی دابداللہ دار دارد سوری لاندی فا آغا رض بیس کسم سوری نی یو پاکی ایمامن عادلن عادل, عادل بادشاہ دویم وشعبن نشع فی عبادت اللہ آغناو جوانو آغناو جوان چې داغه ژوندۍ د الله په عبادت باندې تیری دریم آ کسان رجولانی یتہابا فی الله ایتما علی و ابترقال آ کسان د الله په دین باندې یو بل سره محبت ساتی دا الله په دین راځه مکیږي دا الله په دین یو بل نه جدا کیږي دا کوم غو تاسو ان تر راځه مکیغو دا موږ څه مقصد دی دا موږ غرض دی دا دا الله په کتاب راځه مکیګو بیل الله له کتاب نه فريګ الله یې دا بدل الله د اشد رسولان دی الله دې موږ مدینه او غزای او بل او کث ورجل ذکر الله خالین په پادت عیناو دی ځان د تنهایی کې لګیا دي الله یا دای دسترګو نه وکړو به او بل اکت دي چې دا یو زنانت د ګناه دعوت ورکو اغه وی کڅوکه مشتادی وته انی اخاف الله ذو خدانو یریګما نو دوستی په تر اچا سره کې کوم خلکو سره بناستہ پاس ته کې کوم خلکو سره اج تعالی پناستہ پاس ته کې ستا علم کې پیدا کیږي تعالی قبر را یدي او تعالی الله را یدي دی سره په دوستی کې کتان الله ری قبر ری یو تا پړکه دنیا محبت را پیدا کوي یو دی خلکو سره دوستی نه کې هل داخلله یو مظم بعضو لبالین عدوودوستانو په د غارت بعض د دینا د پاه د بعضې بشي دشمنان سوا د پرزگارانونا دی ته اللهیو یا عباد لا اوس بشارارتې تفسییت دکررک یا ع بعض دما بندگانو لا اونا لکوم نهب یاره پته سنندا وال لاتونم تازنونه نه به تازه غم جن شيله نه عامو آګان چې معې راړی زمونږ پاییاتونو وکانو مسللممینو او دوتاببهداره انقییا د ظاهری او باېې یته بهسو شي او جن داخل چې جن نهتانان تمم تاسوو ازواکم تاسو, تاسو جوړه یا د خپلی بي بیایانو سره یض جنته داخل کی با دنیا کی بیان و و ا پ جنت کې او چې کو خالق په دنیا کې مسئله بیان کړیو او د خپل خاوندانو سره هغه خپل بیان او موافقت کړیو په مسئله کې وسره ملګرتیا کړیو او دې وختي دی خاوند تبو زید والے او د جنت دا داخل شي او ترل جنتا داخل شي جنت تا انتم تاسو واژو او ازواجکم بی او بیا نی یا توبارونا یماتون بدر کی دیشي یو تاپ والےم بهصحاب منذهب د خوراک بازتن ترتیب ی یو توف والےم غرذولی بشی په دیبان دے رپار د خوراک بهصحاب غټی کاسی منذهبن دس روزرو او اقواب دس کور دپار ګلاسونه او التا با د سروز ارو په لوه کې خوراک جائزي په دنیا کې ناجائز دي او فیا او فدی جنات کې به آگسیا ما تشتہیل انفسو چې څې لغواړي ما تشتہی هي دا مشتہیات د نفدا عام دي او ما تشتہیل انفسو او آدیلا پجننت کې آغا چې نه سنا غواړي مشتحيات د انس عام دي کدا ملموسات نه وي کدا مزوقات نه وي کدا مسموعات نه وي کدا مشمومات نه وي کدا معقولات نه سر د لغواړي سر د کو غواړي څو تر کې غواړي او سي اغجبه غواړي سي غواغونه غواړي سي جست غواړي د دې لپاره باغيا وَمَا تشتهیل انپوسوغا ج غواړي د دی ننفسسونه تاظول آون نه او مدې باغله ډسترګې وانتون بیا خالی دون تاسو په دیقییا می شي وتلکل جننتلتې د جنت آ اووریتمه چې تااصله میرا سره درکې شو دا اوریستمو هاولې دکرکه ځ کې لب دمیرات ذکر کوو چې دا جنتی مطمئن شي چې دا خو ما د ګ داسدي لکه میراس کې میلو شي کمسیس چې میرااست کی ملو شي نه پاغې شپه نه شي کې دی د دوړه ک داه نه شي کان دي تیل کلل جننتلتی دا جنت آغاې اوه چې تاسوه درکلی شو په ما کومتم تعملود په افی تاسو کول ل کومپیا پاقیتون تاسوله جنت کې میوي ډیره می نه تااکون د تاسو خواه کوئ مخکې بشارت شارت دی اس پدی پهیت کې تخفیبی پر د کر کوي مجرمینا په یا اضې جاان نه م خاریدون یکن مجرمانو با پاذا د جاننم کیاې شي لاو پهوانو هم نه به شي کم میری د دینا عذااب هم پ ی مسوندي او په کې نام می ده شي معضول همنایظ نوکړی بارد جهنم دا داروغې نوم دی دیبد جهنم دا روغې ته فریاد کی چمغه پر الله نه مرګ وغواړي وانا د او دیبوي आवाजونو کیه یا مالک او ای مالک لیقب علینا ربک چ فیصلو کیم باندې رب تا قال ابو انکم ما کیتون تاسو بدلتی یاره او دا جواب بذر کړه رستو ورته ها ای بلای کیږي چې بوي دا جهنم ته استاد اورب دیمبا نے پېتالو کې مال د راولې کې خبره فاطمه شي الف توبيا مرخسته دي نا نذر کاله رستم او تاوي انكم ما فتون تاسو برانتي ساري دې ته پګنيش لقد جيناكم بالحق مرات کړه او تاسو لقد ستر اکثر پتازو کې حق له بدګړون کی ام ابرمو امر ام ابرمو ام ابرمو امر بلکې کلا کړه مو خبره د مونږ کلا كون کیو ام یقصابونا آیا دیگو چې مونږه نورو پٹی خبری دا دی او جرگی دا دی بلاؤلنا و او زمونگا استازی دیسر لکل کئیو قلتوو آیا انکانا لرحمن والد تبیر محربان باشار پارا والد این دیر سرم دیر او آیا کده اللہ پاک والد وی فانا اول العابدین ما بیفی آوار عبادت کون او اول العابدین زبرون بید آغا والد عبادت کونکو یا ک ان الله ولدیما و بیان الله عبادت کو عبادت کو غیر الله یا ک ان الله لولدی مزیم اول بغیر انکار کول نا ک فرض ک بیل رحمان د پار اولاد وی نو اول عبادت کون کی ردا غ ولدیما دا وجد ملازمه د تعظیم د ولد د رحماننا سمت لب اونج دا رحمان تازیم پکارو بیعی دا ولد تازیم پکارو نو آغا لیکن تالی باطل دی نو مقدم باطل دی دا قضی شرطی دا تا اللہ پاک ولد نشتا نو سکیمونگا عبادت نکووا سبحانہ رب السماوات پاکی دا رب دا اسمانو والارد و دزمکو رب العرش چر رب دا عرش دی دا اصنا جدا خلق شوالا